Собаки Домашні собаки, каніс фамільяріс, належать до родини собачих, каніда, і вважаються нащадками вовків Собака був першою твариною, яку приручила людина В штаті Айдахо США знайдено скам'янілі рештки собаки, дік якого нарічує 10,5 тисяч років Очевидно, тісні стосунки між людиною і собакою склалися завдяки тому що собаки, вроджені споживачі мертвечини, тримались неподалік від стійбеч людини, чекаючи харчових відходів. Породи й типи З найдавніших часів люди розводили собак, використовуючи їх з різною метою. У світі налічується понад 400 порід собак. Виділяють основні типи порід службові, мисливські, пастухи, горти, декоративні, Собаки-компаньйони Для виведення мисливських порід відбирали собак з гострим нюхом та слухом. При цьому враховувались і інші особливості, наприклад, будова тіла. Так, завдяки довгому тулубу і коротким ногам такси легко проникають у борсучі та лисячі нори. А вдавлений ніс бульдога допомагає йому дихати, не випускаючи дичину з зубів. У наші дні спеціалісти займаються виведенням собак слухняних, лагідних порід, зручних для утримування вдома. Життя собак Собаки дорослі до 2 років, старіють до 12 і рідко живуть понад 20 років. Сука або самка може мати потомство у 7-місячному віці і народжує від 3 до 6 цуценят. Хоч деякі породи дають до 10. Очі у цуценят відкриваються на 10-й день. А відлучати їх від матері можна в 6 тижневому віці, собаки тварини зграйні і завжди йдуть за вожаком. Цю відданість собака часто переносить на господаря, особливо якщо його виховувати з дитинства. Ілюстрації Лягаві собаки. Лягавих собак розводять за гострий нюх, який допомагає їм відстежувати пернату здобич. Пойнтери були популярні в XIX столітті. Вони одержали свою назву за звичку витягуватися в струнку, вказуючи носом на птаха, який сховався від англійської point, тобто вказувати. До мисливських собак також належать сеттери, які сідають поряд із зачаєною здобиччю. І ретрівери, які приносять підстрелену дичину. Відшукавши дичину, поінтер робить стійку. У всіх собак на задніх лапах по 4 пальці, а п'ятий прихований. У собак типовий для хижаків травний тракт, але вони також можуть споживати і рослинну їжу. На передніх лапах у собак по 5 пальців з міцними тупими кігтями, які не втягуються. Мускулястий тулуб з широкими грудьми і довгі ноги призначені доганяти дичину. У дорослого собаки в пащі 42 зуби, які спочатку призначалися, щоб хапати здобич на бігу. Собаки не пітніють, а регулюють температуру тіла через вологий ніс і язик, часто дихаючи. У поїнтера коротка гладка шерсть, але... Багато мисливських собак, вкриті густою довгою шерстю. Чихуахуа – найменша собачка в світі. Всього 15 см у холці. Пудель – розумний собака. У Франції його використовують для пошуку трюфелів, грибів. Хорт – найпруткіший серед собак. Легко розвиває швидкість до 57 км на годину. Бульдогів колись розводили, як мисливських собак, і в Середні вікі цькували ними биків. Лайка – їздовий собака, здатний тягти масу, що вдвоє перевищує його власну. Р. – найбільший із тер'єрів, вирогідно був виведений для полювання на видр.